Hor ikusten dugu uh, bigarren sasoi honetan uh, uh, askotan hegoalde gaudela, hor leketxo egongo gara, gaze izen irunen, eta eh, azken finean eh, iparraletik eh, momentuz proposamen gutxi ditugu. Agian hirugarren eh, sasoien eh, noski eh, animatzen dugu jendea parte hartzera, eh, gu kontaktatzen. Beraz, animatu zaitezte zuen berriak ematera, zuen eh, gaiei buruz ite, itzegitera, zuen elkarte enbarruan ez tabaidak balin baditu zuetak ez tabaidauiek nolabait publikatu, eh, plazaratu jendearekin partekatu nek balin editu suhe, ba ez duda, gu kontaktatzerak.